auzubillah minashaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim لا alamin Wassalatu wassalamu ala tayyibina lakmalani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira Amma ba'du Katika darasa ilotangulia hapo na ya kwanza katika risala Usulul Iman nayo ni ad-din al dini ya Uislamu na al-Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen alitaja jumla ya mambo ambayo kwa inaashiria wajibu wa dini kwa kila mwanadamu alitaja jumla ya mambo ambayo kwa yabainisha kuwa dini hii ni darura katika maisha ya kila mwanadamu miongoni mwa aliyetaja ni kuwa huwa dini iliyobath Allahu bihi Muhammadan sallallahu alayhi wasallam ni dini aliyotumana nayo mjumbe wake na kipenzi chake Muhammad sallallahu alayhi wasallam khatam Allahu bihi au khatam Allahu bihi al Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehitimisha kwa dini zote. Yaani hamna dini nyingine ambokuwa itakuwa ni kukubalika kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuja mtume wake na dini hii. Wakadhalika akmalahu liibadihi. Mwenye Mungu amekamilisha kwa waja zake. Kwani dini zinginezo ni pungufu wala si kamili. وَأَتَمَّ بِهِ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً وَكَذَلِكَ كَدِينِهِ مَوْزِنُغُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْوَاتِمِزِيَا وَجَوَاهِكَ نِعْمَا زَكِ وَرَبَّيَهُ لَهُمْ دِينًا وَكَذَلِكَ أَمْوَارِيبِيَا وَجَوَاهِكَ وَالإِسْلَامُ دِينُ قَوْمِهِ وَلَا سِكِ Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha juu ya wanadamu wote wawe ni wenye kumwabudu kwa kupitia dini hii. <coughs> Haya ni jumla ya nukta ambazo kwa anjitaja al Sheikh rahmatullahi alayhi ya kubainisha wajibu wa dini hii kwa kila mwanadamu. Insha Allah katika darasa ya leo mada ya pili ambokuwa mitaja Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen Allah yarhamahu ni kuhusiana na arkanu islam arkan ni wingi wa rukn yani nguzo za uislamu dini ambayo kwa tumelitangua hapo katika darasa iliyopita inazo nguzo au inayo nguzo na misingi ambayo kwa imeundiwa asema Allah yarhamahu Arkanul Islam ususuhu lati yambani aleha Nguzo za Uislamu ni usus misingi alati yambani aleha misingi ambu kuwa dini hii imejengeka juu yake ni misingi ilojengeka juu yake dini ya Uislamu wa hiya khamsatun nazo ni misingi mitano mambo matano mazkuratu فيما ma rawah Umar الله anhuma an annabi sallallahu alayhi wasallama imekuja katika hadith muttafaqun alayhi wamipokea al-Bukhari na Muslim kutoka kwa الله ya Umar ibn Umar radiyallahu anhu kwa mtume sallallahu alayhi wasallama alisema al-islamu ala khamsin islamu yume msikika juu ya matano yani misingi mitano ala aywahidallah wa fi riwayatin ala khamsi shahadatu alla ilaha illallah imaundika juu ya misingi mitano ya kwanza riwaya shahadatu an la ilaha illallah wa anna al rasulullah kuwa shahada mbili ili ndio nguzo la kwanza shahadatu an la ilaha illallah na shahadatu anna muhammadur rasulullah wa iqamis sala na nguzo ya pili ni kutekeleza ibada ya swala tano wa ita izaka na kadhalika kutoa katika mali ya zaka wa siyam ramadan na yanne kufunga mwezi wa ramadhani na ya tano wal hajj na kufanya ibada ya haj hizi ni misingi mitano ambayo kwa uislamu umeundika juu yake na mwanzo wa hadita asema mtume صلى الله Buni وسلم بني الاسلام وعلمه umeasisika bimaana ni kwamba jengo ambalokuwa kwa lahitajia, lahitajia misingi ya kuasiwa juu yake kisha akabainisha msingi hiyo. shahada mbili shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah kisha kitaja la pili ikamatus sala kusimamisha na kutekeleza ibada ya sala na latatu tatu ita mtu kutoa katika zaka ya mali alopewa wa siyamu ramadhan na mtu kufunga katika mwezi wa Ramadani na Hajj na mtu kufunga safari kwenda ku haya ni mambo matano ambayo kwa Uislamu umeundika juu yake kisha <coughs> akaanza kufafanua misingi mitano haya moja baada nyingine pamoja na kutaja thamarat matunda yanayopatikana katika misingi hii ili kubainisha jin sidini hii ilivyokuwa ni la zarura katika maisha ya mwanadamu asema amma shahadatu alla ilaha illallah محمد anna muhammadar rasul wa الجازم muhammadan أنه wa rasulu fa hiya al-i'tiqadu al-jazimu al ni i'tiqadi al itikali lisilokuwa na shaka ndani yake mtu kuitakidi kwa moyo wake pasina kuwa na shaka kusiana na lililo moyo wake aywa wa abara anhu bilisani na akawa ni mwenye kulitamka ulimi wake shahada hili nayo ni kuwa akiri kwa moyo wake na atamka atangaza ulimi wake An la ilaha illa allah kuwa hamna mola ani sahiqi kuabudiwa kuhaqqi illa Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika anatu'u shuhuda anna Muhammadan abdu wa rasulu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ni mjja na mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala shahada ka'annahu yuzimu fi dhalika mushahidul lahu naam ni kanakuwa kwamba yeye ni mwenye kushuhudia kile ambacho kuwa anakitamka wa inna maju ila hadhihi ashahada wahidan ma atadudil bihi asema na hizi shahada mbili zimefanywa kuwa ni nguzo moja pamoja na kuwa ina sehemu sehemu mbili kwa sababu zifuatazo moja wako ya sababu zifuatazo ni shahada mbili lakini imechukuliwa kuwa ni nguzo moja shahadatu an la ilaha illa allah sehemu ya kwanza na shahadatu anna muhammad rasulullah sehemu ya pili yote mawili haya yamefanywa kuwa ni nguzo moja wala si kuwa kimoja cha kingine yani maana mtu akitamka shahadatu an la ilaha illa allah basi yatosheleza na asizingatie sehemu ya pili la au akawa ni mwenye kulizingatia la pili na la kwanza awe ni mwenye kulipuuzilia hasha bali yote mawili yatakiwa mtu awe ni mwenye kutoa ushuhuda kwa kutamka na kuitakidi kwa moyo wake kwa nini mawili haya yamefanywa kuwa ni nguzo moja asema ash-shallahu alayrahmuhu imma li'anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallama muballighan anillahi ta'ala imani kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ni mfikishaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ujumbe wake dini yake fashahada tunahu من ubudiyya wa risala min tamami shahadati alla ilaha illallah kwa hivyo kushuhudia kuwa yeye ni mjumbe wa Allah na na mjawake ni katika jumla ya ukamilifu wa shahada alla ilaha illallah yaani ya rejelea ni katika ukamilifu wa shahada alla vitengo viwili au sehemu mbili za shahada kuwa ni rukni moja kwa kuwa yeye ni mfikishaji kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ikawa ni ukamilifu wa shahadatu alla ilaha illa Allah mtu kushuhudia kadhalika wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah waima li'annataini ash-shahadatain asasu sihhati al wa kabuliha asema au kwa sababu nyingine kwa kuwa hizi shahada mbili ni asas na misingi na sharti ya kusihi kwa matendo ya waja. Yamefanywa mawili kwa ikimoja, yani nguzo moja, kwa kuwa zote mbili ni sharti ya kusihi matendo. Yani haitusihi matendo ya mja, ibada ya mja, pasina shahada hizi mbili. Yani kimoja hakitosheleza. Iwapo mtu atashuhudia la kwanza katika ibada yake na ya pili halijapatikana katika ibada yake basi ibada hiyo haito, haito ndipo zikawa ni zenye kufungamanishwa zikawa ni nguzo moja Asema kubainisha hilo اذ صِحَةُ لِأَمَلٍ اسema إخلاص صحة لأمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم kwa kuwa hamna kusujhi kwa ibada chindo la ibada wala kabulin wala halitokuwa lenye kukubalika ila bil ikhlas lillahi ta'ala ila mtu atakapomtakasia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa alaikum Allah subhanahu wa ta'ala yani Allah subhanahu wa ta'ala na ibada hiyo ambayo kwa naifanya wa mutaba'atu rasul sallallahu alaihi na ni mwenye kumuiga mtume kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hiyo jinsi alivyo mtume sallallahu naam awe ni mwenye kumfanyia Allah pekee yake na ikawa tendo lake ambalo kwa analifanya lafikiana na jinsi alivyo mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa bil ikhlasi tatahakkak shahadatu an la ilaha illallah. واخلاص كمتاكسي الله سبحانه وتعالى بكل يكي يتحقق ان حقيقه شهاده ان لا اله الا الله سهم او فنگو الاولا لا شهاده لنكون لنيه حقيقيه يعني ينفاطيكانا بيدي mtu anapokuwa mwenye kumtakasia الله سبحانه وتعالى وبالمتابعه لرسول الله تتحقق شهاده أن محمدًا عبد ورسوله na pindi mtume sallallahu alaihi wasallam au akamuigiza katika ile ibada jinsi alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam hapo sehemu ya pili ya shahada kadhalika ina hakikika. anakuwa ame, i, ame uki ukweli shahadatu anna Muhammad rasulullah atakapomfanyia allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha basi sehemu ya kwanza ya shahada atakuwa ameisimamisha amekuja nayo ametekeleza kihakika na atakapotenda tendo lake au ibada jinsi alivyofunza Mtume صلى الله عليه basi hapo itakuwa shahada tu anna Muhammad rasulullah ameithibitisha ipasavyo Ndiposa zikafanywa kuwa hizi a, mawili haya ni ni nguzo moja kwa ibada hiyo hiyo atakuja na sehemu moja pasina ya pili basi haitakuwa kubalika. Mtalana mtu akawa ni mwenye kumtakase Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamshirikishi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibadah. Walakin akawa ni mwenye kulifanya kinyume na alivyofunza Mtume عليه وسلم. Ni ibada ya swala au ya siyam au zakah au hajj. Akafanya kinyume na alivyo Dalil katika hadithi ya Abu Hurairah anhu Eyo, bayna inda sallallahu alayhi wa sallam, ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, irji fasolli, fa tusalli asema Abu Hurairah anhu kipindi tulikuwa tumeketi namtume sallallahu alayhi wa katika kikao mara mtu akaingia mwenye kuswali na baada ya kuswali akaja akamsalimia mtume صلى الله عليه وسلم mtume akamjibu kisha akamwambia irji fa salli finakalam tusalli rejea nenda kaswali manake huja swali hui bwana alimswalia allah subhanahu wa ta'ala taban lakini jinsi alivyoiswali wala yake kuwa sio swala huja nenda ukaswali kwa hivyo ambaye kwa anamtaka Allah subhanahu wa ta'ala chochote katika matendo yake walakin ikawa jinsi alivyofanya ni kinyume alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam basi huyu haja nitekeleza tendo hilo au ibada hiyo itakanaavyo wakadhalika mwingine mathalan aisa kuwa ni mwenye kulitekeleza anavyotaka Allah subhanahu wa sallam, mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa swala yake alifikiana ya na sala ya mtume صلى الله عليه funga yake yafikiana na funga ya Mtume صلى الله عليه وسلم zaka na haji na ibada zinginezo zote iko katika sunna na nilivyofunza Mtume صلى الله عليه وسلم lakini sharti ya kwanza ka ikakosekana akawa ni mwenye kulifanya hilo na huku Awakusudia viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala yani akawashirikisha ya waje wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada hiyo anawafanyia ibada hiyo kadhalika itakuwa ni yenye kubatilika kwa kuwa haja mtakasia Allah Subhanahu wa taala ibada hiyo bali imifanyiwa so wasi Allah subhana wa taala au ameshirikishwa katika ibada hiyo pamoja na Allah wengineo katika waja zake ibada hiyo itabatilika kwa hivyo mawili haya shahada mbili kuwa ni nguzo moja katika nguzo za kuasisiwa dini ya Uislamu mubarura jiddan iwa kwa mtu kuyazingatia katika Uislamu wake kisha asema baada ya kutoa ufafanuzi mfupi na mktasar kuhusuana na shahada au rukni ya kwanza wa min thamarati ash-shahadati al-azima la miongoni mwa matunda makubwa pia tamko hili la shahada mbili tahrirul qalbi wan nafs min ar-ribb lilmakhlukin walittiba'i li ghayril mursalin katika matunda makubwa yanayopatikana kwa yule mwenye kuifahamu shahada mbili na akawa ni mwenye kuitakidi na akasimamia kidete kwa miguu yake miwili maana ya shahada mbili katika matunda yake tahrirul qalbi wan nafs ni kuwa atakuwa ni mwenye kuipa uhuru nafsi yake na moyo wake minariki lilmakhlukin kutokamana na utumwa kwa viumbe atakuwa amejikomboa kutokamana na kuwa mtumwa wa viumbe naam waltibai li ghayril mursalin ukadhalika atakuwa amejikomboa na amejika huru kutokamana na kufuata asukua mitume wa Allah subhana wa ta'ala yani moyo wake hautakuwa ni mateka wa viumbe ambao kuwa hawezi kukidhi chochote katika haja zake ambao bali ni mwenye kumzidishia katika dhiki za maisha yake atakuwa amejikomboa kutoka na minyororo ya kuwa ogopa na kunyenyekea waja bali atakuwa anamnyenyekea Mola mwenye nguvu na uwezo juu ya viumbe vyote ambaye ndiye mwenye kupatia na mwenye kufungua na kukunjua katika riski na atakuwa na utulivu katika moyo wake maraki ajua matendo ambayo anayofanya hayatoenda bilashi fasina jaza na yule ambaye na anamwabudu ni Mola nimu, nimu, ambaye ndiye mwenye kustahiki kukadimishiwa na kupelekewa ibada hizo kwa hivyo anapata utulivu na roha na itminan wa moyo huyo hana hatakuwa na wasiwasi katika maisha yake hata kama zitamlimbikizikia na mashakil na shida katika maisha walakin atakuwa na itmiinan katika maisha yake aridhia kuwa hili nimenifika na Allah subhana wa ta'ala kwa kusubiri faibu wakadhalika atakuwa amejikomboa wa kutokamana na kuwa mtumwa wa wanadamu hatakuwa ni mtumwa wa viumbe sawia ni wanadamu au ni majini au mingineyo ambao kwa yanaabudiwe kinyume ya Allah subhana wa ta'ala atakuwa amejikomboa kwani hivi ambao kwa vinavyofuatu kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallama hajimuongozi mtu ila vikamwingiza katika shimo la jehanamu iadhabillah ambaye afuatwa kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallama katika swala na kidini la kumwabudu Allah subhana wa ta'ala basi huyo hatomfikisha ambako kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama awafikisha wenye kumfuata bali huyu atawafikisha wafosi wake katika kaskalindi na shimo iyo la moto iyazambillah kwa hivyo hili ni katika thamarat kubwa za shahadatu alla ilaha illa allah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah kisha kataja nguzo ya pili iliosisio juu ya kiislamu ikamati salat asema fa huwa ta'budu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhi alistiqama hii ni ibada. Hii ni jinsi ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala bi fi'liha wa kulitekeleza ibada ya suala ala wajhi al-istiqama wa al kwa namna ya ukamilifu alivyofunza Mtume صلى الله عليه وسلم fi awqatiha wa hay'atiha katika nyakati zake maalum inna as-salata kanatal-mu'minina kitaban mawquta katika nyakati zake maalum zilizo ekewa waهيئاتها na katika sifa ambayo kuwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofunza paka akasema sallu kama raaitununi usalli salini kama jinsi mlivyoni shahudia <coughs> omliponiona nikiiswali hi ndo ikamatiswala mtu awe ni mwenye kutekeleza hii ibada ya swala kwa kutimiza masharti yake na wajibu zake na arkan zake na sunan za swala kama ilivyo kuo ufanuzi katika kitabu vya hadith na fiqh na hii ibada ni wajibu maratano kwa siku ni khamsu salawat mafruuba salat al-fajr ya dhuhuri ya, ya al magharibi na isha katika kila siku kwa kila aliyebalege katika uislamu na ni mukallaf anazo akilitimamu na amebaligh basi ni wajibu kwake kutekeleza wa mintamaratuhu ataja na katika matunda kubwa ya hii ibada ya swala inshirahus sadr wa qurratul ain wal injijaru anil fahsahi ni mtu kukunjukiwa kwa moyo wake akawa na moyo Ambo kuwa umejaa na matumaini na utulivu inshrahu sadri wa qurratu ain wakadhalika apata utulivu katika macho yake kama alivyokuwa mtume sallallahu wa wasallam asema wajuila qurratu al fi as na nimejaliwa utulivu wangu katika swala kwa kuwa ni mawasiliano baina mula waki. ya mja na mola wake mtu akiingia katika ibada ya swala basi huwa amelekea Mola mwale wake kwa moyo ambao ume takasika na huku akisema na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo Mtume صلى الله عليه alikuwa akipata utulivu katika katika hii ni katika thamaratu za ibada ya swala walinzijaru anil fahsha wal munkar swala ni yenye kukemea al maovu ya aina yote na munkarat za kimatendo laziki na zaki maneno swala ni ibada ambayo kuwa ni yenye kukomesha maovu ya kila aina nam hii kadhalika katika tamara kubwa ya hii ibada ya swala kisha kataja ya tatu ama ita izzaka kutoa zaka katika mali ambayo kwa Allah subhanahu wa taala amempa mja wake Asemu fa huwa ta'budu lillahi ta'ala bi badli lqadri lwajib fil amwali Ni mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bi badli lqadri lwajib kwa kutoa viwango vya wajibu kiwango maalum cha wajibu fil amwali zakaweya almustahaqqah Katika kamaali ambazo kuwa ni zenye kustahiki kutolewa ndani yake zaka ona zamani ambazo kuwa ni mahsus, ambazo kwa zimetajwa katika sheria ndizo mali ambazo kwa yastahiki ndani yake kutolewa zaka iwapo zitafikia katika nisab baada ya kupitiwa kipindi cha mwaka nzima. kwa yule mwenye mali tajiri basi masharti haya kitimia atakiwa awe ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa na, am, na kuwapa wanaostahili zaka hiyo masikini mafukara na wengineo walotajwa katika katika aya na am, ya suratul baraat watu 38 ambao kwa zaka kwa hivyo hii ni ibada ya kimali hii ni ibada inayofungamana na mali ambayo mtu anayo asema Allah rahmaanahu wa iyahu wa min tamaratihi na katika matunda makubwa ya mtu kutoa zaka na kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kutoa zaka tatthiru nafsi min al-khuluq al-bukhl wa saddu hajati al-islam wal muslimin au saddu hajati al-islam wal muslimin katika manufaa na matunda makubwa ya kutoa zaka tatthiru nafsi min al-khuluq ar na kusafisha nafsi yake au moyo wake kutokamana na tabia mbovu ya ubahili yule mwenye kuzoea kutoa basi moyo wake wenye kusafika kutokamana na kufanya uchoyo katika mali alokuwa nayo wa ila mtu ana weka hazina za mali basi na kutoa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala basi kadri ambavyo kuwa huzuia ile mali ndivyo kadri ambavyo kadhalika azidi kuwa na ugonjwa wa ubahili, Uchafu wa wazidi uzidi ku kuridimana na kujazana katika katika moyo wake. Kwa hivyo zaka mtu anapotoa basi huwa ni katika njia za kutakasa nafsi yake kutokana na ugonjwa wa ubahili wasadi hajaa tislamu wal muslimin wakadhalika patikana faida kubwa ya kutekeleza au kutimiza haja za dini ya Kiislamu na Waislamu mtu akitoa wa zaka kunayo mambo ambokuwa dini ya kiislamu yataka iwe ni yenye kuenda mbele kwa kupitia mali basi mwenye kutoa zaka ni mwenye kuendeleza dini ya Waislamu Wakadhalika huwa ni mwenye kuakidia waislamu wenye mahitaji, haja zao, wenye deni, wenye umaskini, wenye ufakiri na, na wengineo huwa ni wenye kupata namna ya kukiri haja zao. Kwa hivyo atakuwa amenufaisha ame wenzake pamoja na kuwa yeye ni mwenye kunufaika kwa kupata thawabu na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kataja la tano katika nguzo za Uislamu, la nne katika nguzo la Uislamu. As-sawm as Ramadan, naoni kufunga katika mwezi wa Ramadan, naoni mwezi watisa katika takwimu ya Kiislamu. Asema fa huwa ta'abudu lillahi ta'ala bil imsaki anil mufattirat nهار fupi au maelezo mafupi kuhusiana na siyam ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bilimsaki anil mfuturat kujizuia kutokamana na ku kufuturisha nahari ya ramadhani katika mchana wa ramadhani iwapo itakuwa ni mwezi wa ramadhani umeingia basi mtu mchana mwezi huo atakiwa vitu kadha kadha awe ni mwenye kujizuia kama vile kula na kunywa kama vile kula na kunywa awe ni mwenye kujizuia nayo na mpaka itakapoingia wakati wa jioni yani magharibi jua takapotua ndipo atakuwa ni mwenye kurudia katika kutumia yale ambayo li kwa liko amezuiliwa katika mchana wa ramadhan hakuacha hakuyaacha hayo illa kwa ajili ya maamrisho wa Allah subhana ta wa ta'ala aliyaamrisha waje awe ni mwenye kufunga faman shahida ya falyasumhu ambaye atakuwa ni mwenye kuhudhuria atakuwa shahid wakati mwezi utakapoandama mwezi wa ramadhani fali ya sumhu basi awe ni mwenye kuifunga mwezi huo kujizuia na mambo ambayo ametajiwa katika sheria awe ni mwenye kujizuia nayo basi huyo atakuwa ni mwenye kumwabudu allah subhanahu wa kwa kujizuia na mambo alokatazwa kwa kipindi cha mwezi nzima. wa min thamaratihi na katika matunda makubwa ya ibada hiyo ya funga tarwidhun nafsi انترك المحبوبات طلبا لمرضات الله عز وجل نكوئزوليشا نفسي ترعيب النفس كويزوليشا نفسي أن ترك المحبوبات كويزوليشا نفسي كواچا فيتو амбоvakuwa nafsi inayapenda طلبا لمرضات الله عز وجل كواجلي يكتاكا راضي ذا الله سبحانه وتعالى وكاچا ماペンزي يا نفسي وكاو ني mweneku تفوت ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Hii ibada yafunga ni yenye kuizoeesha nafsi kuacha mambo ambayo nafsi imezoea na inayapenda na akawa ni mwenye kutanguliza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayapenda kwa hivyo hii tampelekea kadhalika ibada nyinginezo akaweza kuyatekeleza kwa kuwa atajua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada hii basi atakuwa ni mwenye kuizuia nafsi yake na kutekeleza nilebalo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ananipenda kisha la tano katika usus na rkan za dini ya Uislamu Hajjul Bait ni kuzuru na kuhiji baiti Allah Subhanahu wa Ta'ala jumba tukufu ni namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala biqasdi albayt alharam kwa kuizuru jumba tukufu alharam alkaaba lilqiyam bi sha'air alhajj ili kule mtu awe ni mwenye kutekeleza zile ibada ambazo kwa ni za haji kama vile kutufu kuizunguka al mara saba na kadhalika kutufu baina sofa na marwa mara saba na kadhalika mtu kunyoa nyele zake na kwenda kurusha jamarat mawe na kulala katika sehemu ya mina na kusimama katika arafat na mengineo katika jumla ya manasik haji, matendo yenye kufanyika katika ibada ya haji mtu anayafanya haya yote kwa kufunga safari kuelekea katika nchi hiyo yamka au mjua wa makka ili kutekeleza ibada hii kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hili ni nau nyingine samfuli nyingine ya namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala asma wa min thamaratihi na katika matunda ya ibada hii kubwa tarwidun nafsi ala badl al majhud al mali wal badani fi ta'ati Asema matunda makubwa ya hii ibada miongoni mwake tarwidhun nafs, nafsi ni kuizoelesha nafsi kuizoelesha nafsi ala badl al mali wal badani kuizoelesha nafsi katika kutoa au kujipinda kutoa na mali na kadhalika nafsi yako mwenyewe kwenda kumtekelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala analitaka fi ta'atillah Ta'ala kumtui Allah, ta Allah Subhanahu wa Ta'ala nikuizoelesha nafsi ya mja katika kujibidisha kutoa mali yake na kujitolea ye mwenyewe kwenda kumtui Allah Subhanahu wa Ta'ala asema walahadha kana alhajj nauan min fi sabilillah ndipo hajj ni katika anwaa za jihad kwa kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala hajini katika jihad oh. dalili ya hilo inkuja katika hadithi ya mameto Aisha radhiallahu anha muliza, mtume sallallahu sa jihadun je wanawajibika wanawake kupigana jihad je ni wajibu wanawake kushiriki katika jihad mtume sallallahu alaihi wasallama na am wanawake kadhalika ni wenye kushiriki katika jihad ni wajibu kwa kushiriki katika jihad kisha akasema Jihadu la kitala fiha Walakin ni jihad Asiyokuwa na vita ndani yake ni vita ni jihadi isiyokuwa na vita ndani yake hii ndo jihadi ya ya nako kwa hivyo alhajj ni katika sura au mfano wa wa jihadi yafahami kutokamana na hilo kosa la wenye kuwatoa au kuwashawishi mabanati wajiunge na vikundi vya kigaidi kwa madai kuwa na nyinyi kadhalika mujahidati. nyinyi wapiganiaji hiyo ni fiti potoku. hiyo ni ufahamu potoku wa dini hii Wakatusababishia sote mushkila ya kuwatoa na pasina maharam mwanamke kumkimbia mzazi wake basi idhni kuenda katika nchi ya mbali kujiingiza katika kupigana na wanaume mushkila juu ya mushkila tokalin mwanamke akawa anapigana Miereka na wanaume hii ni katika kumdzalilisha mwanamke kwa, kwa madai ya kuwa huu ni mpigeniaji bali katika baadhi ya nchi ambazo kuwa habari za toka kila leo hao ndo watu katika EAS kujitolea mahanga iyadham wanawake hutumika na banati wadogo katika kujitolea hanga kwa oni ni vilipua billah hizi katika mafunzo ya dini hawaje ifahamu dini yao jinsi inavyotakiwa ifahamike ufahamu sahihi wanawake jihad ambapo ni wajib kwao wajibirishe katika kwenda kutekeleza ni ibada ya haji na wala si yes. kuenda kuingia katika viwanja vya vita Kwa hivyo haya ni nguzo tano ambazo kuwa Uislamu umeasisiwa juu yake. Twayaona yazunguka katika maisha ya mwanadamu yote. Upande wa nafsi yake mwenyewe, upande wa mali yake, upande wa matendo ambayo kuwa anayofanya mwanadamu huyo upande wa moyo wake watakiwa uwe ni wenye kuitakidi jambo gani yani imekusanya hali ya mwanadamu kijumla asema wa hathi thamarati lati zakarناها li hadhi al wama lam nadhkuru matunda haya ambayo tumeyataja baadhi ya matunda haya ambayo kwa tumeyataja kuhusiana na misingi, mitano hii ya dini ya Kiislamu na mwingine ambokuwa namna nzikuru hatu pia taja taji min al umma ummatan islamiyatan twahira tanqiya dini hii kuwa ni dini ambu kuwa ni twahir safi na kia na doa yoyote matunda haya ambokuwa tu tumeyataja na kuna mengine mengi tu ambokuwa hayajatajwa yatosheleza kuifanya dini hii kuwa ni dini ambu kuwa ni twahir na naqiya tadinu lillahi din alhaqq muny kufungamana nayo atakuwa ni muny kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya haqq wataamulu alkhalk biladli wasidqi na atakuwa ni muny kuamiliana na waje wenzake kwa uadilifu na kwa ukweli liana maasiwaha min shara'i alislam yasluhu bitalahi hathihi alusus kwa kuwa sheria nyinginezo Uislamu ambazo kuwa si tano hizi zilizotajwa ni zenye kurekebika na kusuluhika matano haya yanaposuluhika matano haya yanapokuwa ni sawasawa zimesimamishwa inavyotakiwa basi mengine vitengo vya Uislamu vitakuwa ni venye kusuluhika watasuluhuhu ahwalul umma bisalahi amri diniha na hali ya umma itakuwa ni yenye kurekebika dini yake itakafukua imetengenea dini iwapo itakuwa ni sawasawa sawa, basi umma kadhalika hali yao itakuwa sawa sawasawa Wayafutuha min hamin salahi ahwalha bikadri ma fataha min salahi umuri diniha na itakuwa ni yenye kupita umma hali nzuri kwa kadri walivyo Jikosesha au wakati walivyotupilia mbali na kutozingatia kutekeleza na kutimiza dini yao hali ya umma itakuwa ni na kuharibika jinsi watu ni wenye kulegea katika kutekeleza dini yao iwapo matano haya watu watakuwa ni wenye kuyazingatia basi atoshaleza kurekebisha hali ya mujtama wote ambao kwa uislamu wamo ndani yake lakini linlopelekea mpaka hali kazorota vile ya kwanza lao utakua ni mwenye kuangalia na kutia katika darbini ni matano hayo utapata kuwa shahada mbili hazijafahamika inavyotakiwa bali yatekelezwa mambo kinyume na inavyotakiwa katika shahada mbili kushirikisho allah subhana wa taala katika ibada na iwapo basi kufanywa kinyume na lilifunzwa mtume wa salama kwa madai tuampenda mtume. Kwa madai sisi ndio wenye kufanya ibada zaidi. Yapo haya. Au ibada ya swala jinsi ambavyo kwetu katika mita yetu. Mtaolojia wa Islamu mabarobaro wengi wao ni wenye kuifuzilia hii ibada. Umma huo utalengea utaelekea au utarekebika hali yake kivipi? Iwapo kuwa wanaostahili au wanaotakiwa wao wenye kutekeleza ibada, kama so, wana si wenye kutekeleza, uma huo utakuwa ni wenye hali gani? Wakadhalika utapata walonao walo wanaonao katika mali, walofunguliwa katika utajiri. Ibada ya zaka hawajui. Hawajui wajibu wa mali yao kuwa kuna sehemu maalume inayotakiwa toa, hawajui hilo na yupo analijua basi utapata kuwa ana uchoyo au ujinga umemzidi ujinga umemzidi hii ibada haitekelezwi na wengi wa waislamu umma hali yake katika vitu ibada ya mwezi wa ramadhani watu huifunga mwezi huu. walakin ni wangapi ambokuwa huifunga jinsi ambavyo kwa mtume salalah alivyofunga kwa kuzingatia adabu za siyam na kujilazimisha nayo na mpaka baada ya siyam bali utapata kukabidhiwa kufukia ramadhani kwa kufunga kwa tamasha na kadha hupokelewa ramadhani vile kisha ramadhani inapo kamilika na kuisha basi usindikizwa kwa maasi na milango ya maasi yakapunguliwa ibada haijetekelezwa elivyo inavyotakiwa bali ndani ya mwezi wa ramadhani unao ndio kuwa wanafalia mambo ambayo kwa imekatazwa katika dini ibada ya haji ndipo watu hawako tayari kuitekeleza na iwapo utetekeleza basi uifanye kana kwamba ni utalii aenda katika injio ili kuzuru na kuzunguka kulia kushoto kwenda huko na kutoka akirudi atawasimulia yote ambayo kwa ameashuhudia kule nchi ile kaza semu hiyo kadha badala ya kuuliza je nilichokifanya imeswihi nilitakiwa vile haijifunza lolote yani imekuwa kana kwamba ni utalii katika ardhi kwa ibada hizi pindi zilipoudhiliwa na zikawa zenye kufanywa nani yake makosa chungu nzima basi hali kadhalika ya umma ikazidi kuharibika walaki matano haya iwapo yarekebishwa kila muislam akawa mwenye kuyafahamu na akatekeleza ambapo kwa yatakiwa yatekeleze basi yatarajiwa pakubwa sana kuwa hali yetu iwe ni yenye kurekebika na yote ambefu kurekebisha hali ya umma huu basi marekebishe matano haya ambaye atakurekebisha hali ya uislamu basi yarekebishe matano haya asianze Vyama vya michango hapa aiywa na kukusanya watu kufanya makongamano na viji vyama aiywa jamani tuanze mikakati ya kadha hasha wala hutowafikisha watu katika bara la utulivu bali itakuwa mwisho wake mali liliwa. amekimbia na pesa chama si nzuri Walakin matano haya yatakiwa watu wafunzu. Watu wafunzwe akida sahihi. Maana la ilahe illallah na nini maana ya mtu kusema washhadu na Muhammad Rasulullah? Watu watakiwa yajue, watu wafahamu nini maana ya washhadu na Muhammad Rasulullah. Ibada ya swala ambayo kuitekelezwa mara tano kwa siku. Watu watakiwa wafunze tena upya jinsi ya kuitekeleza ibada hii na wawe ni wenye kuhimizwa kudumu katika kuitekeleza na kadhalika wahimizwe wa katika kutoa mali Kuchuma mali kwa njia ya halali na namna ya kuitumia na kutoa haki ambazo kuwa zawajibika ndani yake wakadhalika mwezi wa ramadhani watu watakawafunzwe hiyo ibada yenye kutekelezwa kwa njia gani sio ushabiki na na kushangiliana kwa mwezi umeingia haya kesho jamani tuofunga sote nam na manake iftari nuko flani wakala sivyo ushabiki huo ibada hizi je kama nake watu waje wafahamu wahaji kadhalika yatakiwa watu wafahamishwe sehemu ya haji katika dini kuwa hii ibada kuu nam ni katika jihad mtu amkurbisha, ajikurbisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuenda katika mji mtukufu wa maka na kutekeleza jinsi alivyofanya Ibrahim alayhislam na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi ayo akamtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada hii hapo ndipo umma utarekebika hali yake matano haya tushileza kurekebisha hali ya umma na ukiongeza mingineyo kuwa haitajwi hapa basi umma huu utakuwa ni katika a umma ambayo kwa unatawala utakuwa ni wenye kutawala juu ya mgongo wa ardhi wa ila basi takuo ni wenye kutawaliwa na na wala mshangao wetu hautaisha jinsi gani tutawaliwa la tusishangae kwa kuwa sisi wenyewe tumesababisha hilo Allah musta'an asema Allah yah Allah yarhamuna wa iyyahu wa man arada istibana tzalika na mbaye ataka bayana husiana hu na hayo kuwa matano haya ni misingi ya kurekebisha basi pali yakraqaulahu ta'ala na asome kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Araf anna ahla al-qura amanu 'alayhim wal ahla al-qura wakazi wa vijiji la wakazi wa vijiji wangefanya nini aamanu wangelimuamini allah subhanahu wa taala na na ni wachaji mungu wa allah subhanahu wa taala kwa aloamrisha na kujepusha na yale ambayo kwa aliwakataza la wakazi Matalan, taibu, wa mji wa kibra wangekuwa vile mathalan fa yem laftahna Barakati minas sama'i wal ardi. Baraka ziwa toka mbinguni wal ardi na kadhalika toka baraka kutoka katika ardhi. Zingekitiri baraka katika mji wao na mita yao. Walakin kadhabu. Walakin lakufkitisha ikuwa wali kadhibisha. Hawakuamini walivyoagizwa na wala hawakumcha Allah subhanahu wa ta'ala walakin kadabbu Na lip kadibisha bima kanu yaksibun tukawachukulia kwa yale walokuwa yakia chuma yani tukawakia katika shida na katika balaa kutokana na matendo yao mabovu hiyo hali weza ukalieka katika mizani mtao wote wa islam jeoni wa waumini wakikweli na wachaji mungu baraka zikathiri katika mji wao au wao ni wenye kukadhibisha kisha sema Allah subhanahu wa ta'ala afaamina ahlul qura ay yatīhum ba'sunā bayātan wa hum nā'imūn jawao wao wakati katika amani ayati yaum ba'sun bayatan je waawona wapo katika amani na usalama Wakazi kazi wa mji iwapo itawajilia adhabu yetu bayatan katika nyakati za usiku wa humna yimul na ilhali wao wanalala yani adhabu ambazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawahofisha nayo siku zote je wao wanadania kuwa itawafikia katika hali ya usingizi ambapo kwa hawatakuwa ni kuyihisi ya Mwana kimtu akilala alikimpata halina alina uzito kama vile likimpata na ilhali yuko macho alikuwa kijua laja aiyo litampata na likaisha vile hana uchungu je wanadhania kuwa watakuwa katika amani adhabu lije usiku na likawamalizia mbali kwa wao kuishi Awa amina ahelo alkura ayatiyahum baasuna duha wa hum yalabun au wadhania kuwa hiyo adhabu ambayo wameahidiwa litakuja ghafla watakapokuwa katika michezo ambao kwa watakuwa katika raha wacheza kisha likaja likawapika na wala wasihisi uchungu wote wadhania hivyo watu maswali haya ambayo kuuliza ni maswali ya kejeli Wakejeliwa je wadhania kuwa adhabu itakuja ilhali melala hasha wakala Janyi wadhani kuwa adhabu itakuja wakati nyinyi wacheza, ambapo kuwa haito, haito watia hofu wala hampote palote lote la Mwezungu Subhana wa Taala atawajalia atawafungulia katika riski na neema ambapokuwa nyinyi mko katika utulivu na huku hamtaki chochote kiwapotee hapo kwa kinawajalia magonjwa na maafa ya kila aina ambapo mtu akutarajia wakati huo ndipo umshukie adabu ya Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahofisha umma katika hii aya wasiwe ni wenye kumpuuza alioamrisha afaaminu makr Allah fala yamanu makr Allah katika salama na amani wale amba kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala awafanyia vitimbi makruh. Wanachoone wafasiri makr hapa ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika miji yao na katika mita yao. Mwenye Mungu awafanyia makruh kwa kuwafungulia pamoja na kuwa wanamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawaswali, hawatoi zaka, hawahiji. Naam, na wanamsikisi Allah Subhanahu wa Ta'ala na pamoja na hivyo anaruzuku na wanakunjulia na wanawapa amani katika mijao aw afa aminu makrallah je wao ni wenye kuona amani na utulivu ayo kwa vile allah subhanahu wa ta'ala anavyofanyia falaya amanu makallah illa alqaumul khasirun si wenye kuona utulivu na usalama na amani Illa watu ambao kwa ni khasirun qaumul khasirun hawa watu ambakuwa allah subhanahu wa ta'ala amewaangalia hasara iliyokuwa kubwa ambapo wako katika ghafla na litakapokuja adhabu ya Allah subhana wa Ta'ala kutubia wala kurudi nyuma ndipo itakuwa ni adhabu ya moja kwa moja mpaka siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe salama asema asykh Allah yarhamuh na wa iyyahu fi tareekh man sabak. na mtu azingatie tarehe ya walotangulia Fayna fi tarikh ibratun liuli al Kwani katika tarehe ya walio kunayo mafunzo kwa wenye akili. Wa basiratul liman lam yahlu li huladuna hijab. Na kunayo kadhalika mafunzo na mazingatio kwa yule ambaye kwa moyo wake haujafunikwa na mgafala. Na ghafla kunayo mafunzo katika tarehe Watu watakiwa waangalie umma zilizotangulia jinsi Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapa muhla muda na akawafungulia na huku nao wanamwasi na Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kuadhibu ilikuaje adhabu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mauiza ketakiwa watu wakazi miji, wa kila miji kulikuwepo na waislamu wa ni kuzingatia na urudi katika dini yao ya haki na utekelezeye Allah Subhanahu wa Ta'ala alioamrisha <tuh> Insha Allah katika darasa ijayo tutakuwa ni kuangalia alimanu iman na arkanza iman kwani hii katika nguzo au misingi mikubwa ya dini ya Islam. Hii ni baada ya kutaja arkanul Islam kwa mukhtasar. Wa ila ni arkana mazikwa zina maelezo mapana zaidi ya haya. Haya mabovu Sheikh Allah yarhamu ametaja basi ni kuzindua tu na kutanabahisha na umuhimu wa haya arkan. Inshallah katika darasa ijayo tutataja kadhalika arkān al-īmān Allāhu a'lam wa ṣallā Allāhu nabiyyan Muhammad wa 'alā ālihi wa ṣaḥbihi wa sallam barakallāhu